Doncs gràcies per estar aquí i bueno, avui venim a explicar coses bones i això sempre és, és de bon grat. A la meva dreta hi ha l'Helena Mataró, responsable de eh, comunicació i màrqueting del gran Junquera Outlet and Shopping, eh, la Dolors, regidora de Benestar eh, de l'Ajuntament de Figueres, Josep Maria Godoi... Regió de Cultura i tenen alcalde de l'Ajuntament de Figueres i bé, jo, Xavi Pascual, director del, del Festival Acústica. Bé, sabeu que, sabeu que a la darrera roda de premsa doncs, vam dir que teníem que treballar molt no?, per poder mantenir eh, el model d'acústica que havíem viscut aquests últims anys i també doncs, vam estar parlant doncs, que el Got Solidari, que era una iniciativa social i solidària del Festival acústica, si no aconseguíem doncs, cap girar o millorar la situació econòmica o el pressupost que necessitem per tirar endavant el festival acústica, difícilment podríem mantenir la iniciativa. Com he començat dic que avui són tot coses positives doncs, perquè fa poquet vam poder doncs, anunciar quina és la, la reubicació, la redissenyació del Festival Acústica on hem, hem intentat doncs, que el model sigui el que hem vist els darrers anys. Coses positives perquè avui estem presentant un altre cop doncs, aquesta iniciativa del Got Solidari. Dir, doncs que lògicament doncs, per poder tirar endavant i tornar a ser avui aquí és d'agrair a l'Ajuntament de Figueres doncs, la col·laboració per, per poder doncs, treballar conjuntament eh, per augmentar aquest pressupost eh, i important, eh, molt important d'agrair a l'Helena, eh, responsable de Comunicació i Marketing i en representació del, del gran Junquera Outlet and Shopping que gràcies a ells i a la seva doncs, generositat de patrocinar, padrinar el got solidari, doncs podem tornar avui a obrir aquesta convocatòria i que un percentatge dels gots reciclables que es venen durant el festival vagin a parar eh, en una entitat de la ciutat de Figueres. Recordem que aquesta és la quarta eh, convocatòria que fem. Eh, entitats que han gaudit d'aquest eh, suport ha estat Càritas, Ona i a l'any passat. I, i bé, doncs, és una convocatòria que regeix per unes bases que, que a partir d'aquesta tarda ja estaran penjades a la web del Festival Acústica i que d'alguna manera doncs, no només tenen aquest eh, import econòmic sinó que també tenen una visibilitat durant l'acústica eh, que fa doncs, que la gent de, de la ciutat i tota la gent que ve a visitar l'acústica doncs conegui la tasca que fa aquesta entitat que moltes vegades les entitats no, que esteu aquí es treballa molt a la sombra Uh, la gent, o sigui, ara ho parlàvem o sigui, hi ha entre 12, 15, 16 entitats a la ciutat de Figueres que treballen de manera voluntariosa solidària doncs, per causes socials que la majoria de gent desconeixem i, i vaja doncs, si, si podem posar el nostre granet de sorra per ajudar a donar difusió i que a banda del que es pugui recaptar per l'acústica doncs, hi hagi nous apadrinaments o nous mesenes per ajudar, doncs, jo crec que ens, ens podrem sentir contents no? de que la feina que estem fent està tenint un, un retorn. No? Bé avui també presentem eh, una altra convocatòria que és la convocatòria dels testets de l'Empordà mm, tot i que fa anys que ho estem fent hi ha molta gent que no ho coneix encara l'altre dia em deia deien Hosti, els testets que és alguna de menjar uh, té alguna cosa a veure amb els testets surrealistes no? <ríe> no, no té res a veure no són testets musicals és una iniciativa que fem ja fa temps, fa 5-6 anys poder, no es feia d'una manera pública la convocatòria, però és un sistema eh, per poder doncs, integrar dins de la programació artistes musicals eh, de les comarques, eh, o sigui, sobretot de l'Alt Empordà i de la ciutat de Figueres havien provat diferents maneres o sigui fer un escenari d'artistes emergents eh, vaja, o sigui diferents fórmules no? al final doncs, vam veure que el que més li interessa a un artista emergent és que el vegi el màxim nombre de públic possible nosaltres per sort eh, si algú tenim a l'acústic és públic llavors el que se'ns va acudir és això, és a dir, abans de l'actuació d'un artista que convoqui molt públic eh, fer un un tastet musical d'un artista emergent un tastet de 25 minuts d'aquí el nom de tastet de l'Empordà i és una fórmula que fins ara ens ha funcionat bastant ja que eh, el que aconseguim és que tot el públic que està eh, esperant per veure l'actuació d'aquell artista popular del qual en vol gaudir eh, mitja horeta abans descobreix un artista nou que no l'ha d'anar a veure expressament sinó que som nosaltres que li eh, servim no?, aquest tastet musical 25 minuts sobre una franja de temps que d'alguna manera si en aquell públic assistent no li agrada, li passa ràpid i si li agrada se li fa curt que això provoca que aquell públic doncs, vulgui anar-lo a veure amb la següent actuació Bé doncs, avui també convoquem doncs, aquesta convocatòria que també aquesta tarda estarà eh, publicada a la web del festivalacústica.cat i llavors doncs, bé, per últim doncs eh, Vam dir doncs, de fer un avançament de programació, uh, la programació oficial es desvetllarà a la quarantena de concerts el 10 de juliol, uh, però vaja, o sigui, per poder calentar una mica l'ambient, uh, Vem anunciar de manera tímida, o sigui, no, no, no va sortir tot arreu ni, ni, ni es va fer de manera pública, un primer concert fa uns 15 dies de la Sílvia Pérez amb Raúl Fernández, Uh, que és aquest nou projecte que han fet en um, plan acústic que lliga molt amb la filosofia del festival i um, presenten aquest disc que es diu Granada Bé, és, una, és una actuació que ja està a la venda que, que té un ritme bastant, bastant accelerat de venda ja que ha venut pràcticament la, la meitat de l'aforament del Teatre Municipal al Jardí i creiem que pot ser una de les actuacions de pagament eh, importants al festival i l'altre nom que no havíem anunciat i que anunciem avui per primera vegada és eh, l'actuació de Luis Eduardo Aute eh, bueno, un dels grans cantautors de parla castellana no només reconegut aquí sinó a tots els països sud-americans té doncs prop d'uns 71 anys i per nosaltres té un valor especial ja que encara recordo la primera edició del Festival Acústica o segona Uh, quan uh, ens emmirellàvem amb altres festivals com per exemple l'Altaveu de Sant Boi o, o el Mercat de Música Viva de Vic, uh, doncs precisament un d'aquells anys a l'Altaveu de Sant Boi tenien el Luis Eduardo Aute actuant no? i recordo en aquell moment vam dir, ostres, uh, que bo seria no? que algun dia podem portar uh, artistes d'aquesta o sigui, importància no? Bé, doncs uh, 13 anys després <ríe> us podem anunciar doncs que Luis Eduardo Haute vindrà per fi a l'acústica seguint l'estela de, de, del concert de l'any passat del Paco Ibáñez que, que va fer un ple uh, al teatre i llavors doncs uh, el Luis Eduardo Haute, uh, per ell aquest concert serà especial perquè farà el concert de fi de gira a l'acústica i és l'únic concert que fa uh, bueno, que és aquest any aquí a Catalunya i nosaltres aprofitant doncs, la seva bona voluntat i, i al seu relat eh, sabeu que ens agrada provocar coses des del Festival Acústica i viure aquests moments únics o especials i, i vaja, aquest any doncs, eh, es, es rememora o, o, o hi ha eh, o sigui, aquest record per aquests 75 anys eh, dels bombardejos que va patir la ciutat de Figueres, eh, comparables només amb, amb Guernica. Eh, és una efemèride de la qual se fet aquesta exposició al Museu de l'Empordà, que es diu Silencis, amb aquestes fotografies. Llavors, doncs, el que hem provocat és que dins del concert de l'AUTE eh, puguem fer aquest record o aquesta col·laboració especial amb, eh, amb aquesta efemèride amb aquests 75 anys dels bombardejos a la ciutat de Figueres I, llavors què passarà? Eh, hi haurà dos o tres cançons amb què hem convidat a fer una col·laboració de Luis Eduardo Aute amb en Joan Bosch, i amb encès freixes, eh, dos dels cantautors protesta per dir-ho d'aquesta manera o de cançó necessària que poder doncs, eh, eh, són més reconeguts i amb més credibilitat ara mateix a Catalunya i hem arribat a un acord amb els responsables de l'exposició perquè durant doncs, aquesta col·laboració es puguin projectar eh, aquestes fotografies que es poden anar a veure eh, al Museu de l'Empordà, però que bueno, crec que projectades amb aquesta col·laboració i, i, i vaja amb, amb, algun, amb algun autor que estem mirant d'integrar doncs, per, per, per eh, recitar algun poema, algun text doncs, eh, quedarà doncs, aquest moment únic eh, en, en memòria aquests 75 anys d'aquests bombardejos eh, Les entrades també per aquest concert doncs, a partir d'ara a les 12 ja es podran adquirir a la web del Festival Acústica i, i vaja, de moment doncs, és l'avançament la, de programació d'aquests eh, dos concerts de pagament que hi haurà al Teatre Jardí, que com veieu el que hem fet és mirar que la programació del Teatre Jardí, els artistes que van, vagi amb aquesta línia no?, d'artistes que necessiten eh, silenci, una restricció d'entrada, és a dir, que, que, que d'alguna manera sigui idoni a l'artista al teatre no? I, i altres actuacions que havíem tingut, que com que no teníem més espais de pagament, les havíem de fer al teatre, doncs són les que quedaran en aquest nou espai que vam anunciar la setmana passada, que hi haurà un concert de pagament divendres un dissabte que serà a la plaça Museu d'Ali Bé dit això eh, passo la paraula a l'Helena Mataró Hola, bon dia a tothom Bé, doncs com, com ha dit en Xavi Pasqual eh, aquest any el Centre Comercial Gran Junquera and Shopping ha decidit col·laborar amb, amb aquesta acció solidària que des de fa unes edicions doncs, emprèn el Festival Acústica de Figueres la veritat és que quan en Xavi va venir a, a oferir-nos l'opció de col·laborar d'alguna manera amb el festival i ens va presentar l'opció del, del got solidari ens va agradar molt la idea perquè d'alguna manera ens hi sentíem com molt identificats en el sentit de que nosaltres també fa relativament poc hem començat doncs, aquest projecte i es tractava de donar suport a fer realitat un, un, un nou projecte. Llavors, bueno, la idea ens, ens va agradar bastant. De fet, l'any mes passat perdó, hem celebrat el nostre primer aniversari i sabem que com són els inicis no?, de, de, de començar qualsevol cosa i que en aquests moments és quan més s'agraeix doncs, qualsevol tipus d'ajuda. Llavors, bueno... Mm, aquest any comencem aquest, aquest vincle amb l'acústica i el got solidari i esperem que, que sigui el principi d'una doncs, llarga i, i bonica relació Sí, la Dolors regidor de Benestar Social Hola, bon dia ben, des de Benestar Social doncs, animar a totes les entitats que podran presentar els seus projectes des d'avui fins al 27 de juny això també que tothom prengui nota esperem que siguin projectes macos perquè la, la iniciativa és bonica eh, és agrair eh, a Promo Arts Música amb el Festival Acústic el senyor Pasqual la de que cada any aquest got sigui aquí present i que pugui donar diners a una entitat nostra d'aquí de la ciutat i per tant doncs, penso que és de rebut que també les entitats eh, fagin la seva feina ben fet i presentin projectes macos per poder ajudar eh, a les nostres la gent de la nostra ciutat i agrair també, doncs, com no, a Gran Junquera perquè s'impliqui també en equip nosaltres i eh, suposo que no serà l'última vegada que demanarem la seva ajuda per alguna cosa Moltes gràcies Passo la paraula al regidor senyor Godoy molt bé, doncs, eh, primer que res, evidentment, agrair a Gran Junquera la seva aportació en, aquest, en aquesta iniciativa, important per la ciutat, que les entitats ho han celebrat molt eh, que es pugui mantenir, i després eh, dir que l'Ajuntament de Figueres, i que avui parlo que no diguéssim de tota la ciutadania, de fet estem molt contents, perquè tot aquells, ja ho ha comentat abans en Xavi tot aquell espòs que hi havia al principi al final de, de l'acústica l'any passat doncs, han superat perfectament i estem molt il·lusionats per aquesta nova edició de, de, de l'acústica que serà fantàstica ja estan tancant el cartell però el que ens hem pogut explicar doncs, jo crec que serà de, dels, dels millors anys tot i que no es pot desvetllar encara Uh, que es pugui seguir fent l'acústica que es pugui uh, augmentar jo crec uh, el tema de l'acústiqueta que, uh, que el god solidari es pugui mantenir doncs tot això fa que, que Figueres tindrem un cap de setmana acústica Uh, a tope uh, amb, amb unes molt i molt bones vibracions per tant em sembla que tots ens anem de felicitar a tot plegat i això, i reiterar sobretot eh, que Gran Junquera uh, hi hagi volgut participar aquest any uh, i això fa que l'acústica no només es quedi concentrat, ja ho sabeu tots uh, a Figueres, sinó que cada vegada és més un festival de la comarca i de la demarcació de Girona i esperem que que cada vegada més sigui també un festival de referència a nivell de, de Catalunya i per això hem d'estar molt satisfets a Figueres i evidentment, com no, agrair doncs, a, a, en Pasqual, a en Xavi Pasqual doncs, que segueixi un any més apostant per la nostra ciutat per portar aquesta, aquest macrofestival perquè jo crec que al final serà això un macrofestival i que siguem capaços entre tots de, de reconduir-ho perquè aquesta, aquestes 80.000 persones doncs, hi puguem estar doncs, confortablement aquests dies a, a la ciutat de Figueres. En tot cas, moltes gràcies.